Освен терора моделиране на новия писател на Народна република България 1944-1956 година. Така е озаглавена новата книга на професор доктора на науките Пламен Дойнов. Познавате това име и като ректор на Нов Български университет. За хоризонт до е чест да сте тук, професор Дойнов. Добър ден! Добър ден! Ами да започнем оттам. Озадъчава ли ви съвпадението по време? Над 500 страници изследване е вашата книга вероятно правено в Продължение на години. Това обаче съвпада с демонтажа на паметника на Съветската армия. Всички чухме и си припомнихме думите на един от авторите на скулпторите, скулптора Любомир Далчев, че композициите са правени под директната диктовка на Съветските другари, че не е имало място за творческа свобода, че семейство Далчеви имат съмнение дали смъртта на брата на скулптора, а именно големия поетът Атанас Далчев е починал от естествена смърт. Това дали е само един от примерите за моделиране на новия писател? Когато съвременността нахлуе в а, а, изследване по история, това означава много тежък извод за самата съвременност, защото истината е, че през последните години а, много сериозно се реактуализира ситуацията, около Втората световна война, непосредствено след нея. И ние историците, колкото и да се опитваме да се абстрахираме от днешния ден, за да не ни влияе върху изследванията, всъщност, всякаш прибиваваме в непрекъснато дежавю. Просто нещо невероятно се получава. Всякаш живеем или в ситуацията на 1945-1946 година, когато за малко е дадено време на някаква опозиция все пак от идващите комунисти окончателно на власт да просъществува, или сме в тези тежки военни времена, когато ужесточението между хората е толкова голямо. Малко плашещо е това сравнение, това усещане? Това е Психологически достоверно обаче. А, аз добре си една сметка, че историята никога не се повтаря изцяло и буквално. А, тя се повтаря обаче с други действащи лица, с други сюжети и с други залози, можем да кажем. А, през, други, през различни идеологии. А, но... Онова, по което може човек да разпознае, че все пак повторението е доста натрапчиво, въпреки всякаш облечено в други дрехи, е риториката, е говоренето. Аз просто съм поразен от езика на и на чужди, и на последъки на български политици, които с такава лекота, както през 1944-1945 година лепят етикети като фашисти, като шайка и така нататък. Тоест, това е забележително. Национални предатели? И така, да. Национални предатели, да, т.е. Самият, самият език е активиран отново, mm -hmm. всякаш за да... А, назове тази граница, която, в която живеем напоследък. Вътрешни врагове за ликвидиране или за нов да, народен съд, да, всички е, тези неща. Е. Сега, а, много е интересно това, което вие показвате, механизмите, как, а, как става възможна професията държавен писател в НРБ в Народна република България. Как става това? Кои са, какви са етапите а, съвсем накратко? Книгата не случайно се казва Освен терора, освен е много особен предлог. Това, разбира се, означава и изключение, по изключение, но и означава и в допълнение. А, в книгата става дума за много терор върху фигурата на българския писател от една страна, и всъщност това е първата фаза, през която преминава моделирането на новия писател като държавен писател. Писател на държавата, държавата като основен а, поручител, като основен а, работодател, можем да кажем, на, на българските писатели. И това е репресията, като вълните на репресия са няколко. Тук подробно няма да ги споменавам. Най-известните от тях са чистките без и присъда, т.е. тези ужасяващи изчезвания веднага след 9 септември септември-декември 1944-та година, които приливат с процесите по Народния съд, като моят фокус е предимно върху шести състав на Народния съд, който съди писатели, журналисти, интелектуалци, редактори и така нататък. От една страна са репресиите, от друга страна обаче са се, така нареченото в началото имаме едно приобщаване. Самия вош и учител Георги Димитров говори за как трябва да се преобщава включително и интелигенцията, която не е на комунистически позиции. Това преобщаване става чрез различни типове привилегии, охажвания, награди и какво ли не, поръчки, дирижирани тиражи. Това започва след чистките или паралелно с чистките, защото на мен ми се иска да използвам един от цитатите, които откриват а, вашето изследване. Цитата е от Тодор Павлов, 10 декември 1944 година. За писателския съюз, както и за всички наши обществени организации, чистката е закон. Казва откровенно Тодор Павлов и продължава. Чистката е абсолютно необходима, за да може да се изправи на краката си и тая организация. И тя, чистката, трябва да бъде строга, честна, мотивирана, обективна, но безпощадна. При това ясно е, тя трябва да бъде политическа. Тодор Павлов. А, въпросът ми е веднага ли започват с или а, първо изчистват категорично неудобните? А... Първо Като сигурата, чистка, се означава... какво означава? Защото сега също се Во... чуват гласове, че има цензура, има чистка. А... Да, да. А, Какви не. са разликите? Разликите са сериозни. А, чистката е доста сериозна и доста последователна, мога да кажа. В някакъв смисъл, много често се говори за стихийна чистка. Аз ам, частично съгласен с това. Чистката е по-скоро и по едни невидими списъци на които работят. И всъщност, първо си започва с чистката, със сигурност. Тоест, mm -hmm. .е. наистина, прочистват. И едва през на следващата година, 1945 година, започват вече да лансират, когато се появява и опозиция в България, започват да идеята за преобщаване. Тоест, .е. за Привличане на страната на комунистическата партия и на отечествения фронт като цяло на българските писатели, които са неутрални, безпартийни, а, които биха могли да служат на, поне конюктурно на идеите на управляващите. Изненадах се, от вашата книга научих, че всичко започва с даване на привилегия. Дава се цен с висше образование на писатели, заемащи обществени позиции. То е пряко свързано с чистката. Това става още през октомври, 24 октомври, ако не се лъжа, 44 година, т.е. малко повече от месец, след 9 септември приема се наредба закон, с която членството в Съюз на писатели, това наистина е уникално, Членство в една творческа или професионална организация, а, да бъде приравнено а, с, към висше образование. Тоест ставаш член на писателите и си вишист няма нужда а, да, да завършваш университет. Да си сполагал да, и, и, и е. придобиваш такъв ценз и автоматично ставаш годен за висока държавна служба. А, с други думи, а, това е. Точно направено, защото огромна част от лоялните на комунистическата партия писатели, членове на комунистическата партия, свързаните с отечествения фронт и прочие, всъщност не притежават висше образование, а те са нужни за висши държавни кадри в преучредената държава, в държавата, която се опитват в движение да преучредят. А, която тогава е все още царство, но в движение, както се казва, става в един момент Народна република. И това е, .е. т.е. те чистят, а, чистят вишистите, най-общо казано, а, с а, м така, културтрегерите тогава на стара царска България, за да а, въвлекат в а, държавното управление не вишисти, но вече формално вишисти, защото и на писателите е признато за висше образование. Тоест имаме... Това е, разбира се, една от привилегиите. Имаме редица други привилегии. Те са много важни в едно главно време, каквото са били 40-те години на 20 ти век. А пък и началото на 50-те. Знае се за просъществувата дълго време купонна система, за дефицит на стоки от първа необходимост и прочие, и прочие. Членството в Съюза на българските Писатели ти осигурява. А, порцион? Порцион, осигуряват ти допълнителни дажби, осигуряват ти включително и, да кажем, а, да получиш плат за костюм и всякакви такива неща, които иначе е много трудно, достъпно за. А, по-голямата част от населението. Всъщност, говорим и за времето, в което едва сега разбираме, че България е трябвало да плаща издръжката на съветската армия. Аз да, пак се връщам така. на въпросния демонтаж. А, но. А... Все пак, нека още малко да поговорим върху един от другите методи, които вие описвате като метод mm -hmm. за а, създаване на професията държавен а, писател и моделирането на българския писател mm -hmm. в а, тези първи години от а, а, така наречената народна власт. Превъзпитанието. Въпросът ми е къде поставяте случаи като този на Фани Попова Мотафова, защото ние помним, че заради документалния филм на Милена Фучеджиева се разгоря една много бурна дискусия. Къде поставяте Фани? Тя е превъзпитана или приобщена от новата власт? Защото видях пак в книгата ви, че даже директни цитати, обръщането и към Райха Влизането и в а, нацистския писателски съюз а, показва някаква нужда тя да бъде държавно призната, държавен писател. Mm -hmm. А след това видях, че всъщност тя препоръчва на писателския съюз, създаден от Гебелс, имена от българската литература. Писатели, преводачи. Mm -hmm. По-късно по част от този списък на препоръчаните от нея лица тя а, докладва на народната власт. И част от тези хора са репресирани. Всъщност доктор Милко Ралчев, един от преводачите mm. от италиански тогава. Може би даже и... Не. Аз, аз не бих казал, че а, тя допринася по някакъв начин за Репресии срещу нейни колеги след 9 септември, чрез показания или чрез а, доклади, запитах се за това с нейно свидетелство не, не кои сам... имена е, да, е изпратила в Да, тя е изпратила това имена, но първо те м, а, първо прекрасно те знаят. Да. да, първо прекрасно знаят, второ отказват, трето. А, ако можем да влезем в такива подробности, че всъщност за което тя прави индивидуално, тя пише доста щедро и подробно, но има едно второ пътуване, което тя не прави сама и за което тя е доста, нека да го каже, пестелива, и би казал, че дори по някакъв начин, а, не би казал прикрива, но вероятно се опитва да опази а, групата, която пътува много не е опазва нейния съпруг Чавдар Мотафов, който също е подложен на репресия. И всъщност той в показанията си споменава имената, които пътуват в, mm -hmm. в, в Германия. Втория път. Mm -hmm. А там сред тях са самият Димитър Талев и Теодор Траянов. Mm -hmm. Тоест... Звездни имена. Да, звездни имена, които обаче <към> при тях шансът е, че всъщност не пишат за тези пътувания. Тоест, т.е. те не ги пропагандират в а, периода 41-44 година. Все пак не бива да забравяме, че Народният съд инкриминира различни прояви или писания, а, които са прохитлеристки или са нали, пропагандират участието на България във Втората световна война на страната на Германия, а, но между 41 и 44 година. Докато, да кажем, има такива писания на Димитър Талев, но през 400 и така нататък. Но това а, са такива подробности, за които можем да си кажем дали пък кое беше по-добре и кое беше по-зле за самия Димитър Талев. Дали да бъде съден от Народния съд, защото той не е съден от Народния съд, или заради това, че не може да бъде съден от Народния съд, да бъде изпратен в концлагер. То психологическата обстановка тогава е такава, че много всички, които са съдени от Народния съд, се укайват от това, че не са пуснати, че всъщност са изправени пред съда и си казват тези, които се отърваха от съда, слава Богу, сега живеят по-добре, или са изпратени просто на някакъв трудов лагер. Т.е. Mm -hmm, mm -hmm. някакви екстреми на насилие. Да, докато Тоест, след това Всички варианти са След това се оказва, че тези, Точно. които са изпратени на лагер, а, прохва, ох, Боже, защо не бях сърин от Народния да. съд? Защото виждат, че в този уж трудов лагер, типичен концертационен лагер, а, всъщност а, трудно се оцелява и че всъщност се осъня на нещо като условна смърт. Нали, той зако оцелееш, нали, уцелееш. ако не просто ще си отидеш там. Сега, аз се питам, тъй като вие днес на изследвате много подробно всички форми а, и на натиск, mm -hmm. и на приобщаване, а, различните периоди, през които минава а, тази машина на производството на mm -hmm. а, народния писател, на държавния писател. Питам се доколко превръщането на писателя в държавен писател, Става с активното съучастие на самите писатели. Една част от тези хора са леви и антифашисти по убеждения. И доколко то става с цената на страха от отчетлива репресия, която винаги има и стряскащ ефект върху останалите. А имаме писатели. Значи, които все пак за тях на чест дори да участват в различни форми на преобщаване на превъзпитание по-скоро, като марсиско-ленинската просвета, например. Това Аз много бих искал нашите слушатели да знаят, че е имало и такъв тип марсиско-ленинска просвета. Всички писатели е трябвало да посещават кръжоци, в които да се просвещават на тема «История на Комунистическата партия на СССР», разработки на последното епохално съчинение на Сталин и какво ли не. И всъщност там от Елиседета Багарана и до Рагабе, през Нас Далчев до, разбира се, всякакви прилежни комунисти, като Христо Радевски, Младен Исаев и Орлин Василев и така нататък, посещават тези а, кръжоци. А... И на пръв поглед си казваме, ето на всички са в а, тази умствена мелачка. А важното е обаче, и това е вече ние трябва да го направим като изследователи, да видим какви са последствията. И аз посочвам тези резултати от тази марсисколенска просвета. Оказва се, че върху... Сега, писателите, комунисти, това има слабо влияние, т.е. те са си такива и те пишат такъв тип униформени произведения, мога да кажа, доста дълго време. Тука още един Но... цитат, който видях от книгата ви. Помня, че ние пишехме агит... агитките като картечници и веднага отивахме и сами си ги произнасяхме директно. Валери Петров, 1984 е едно тъжно признание. А Да, там а, Валерий Петров има, за съжаление, а, много тежка лирическа младост след 1944 година. Чак до към средата на 50-те, хоровата е гидка на Роден съд, която е ужасяващ, можем да кажем, апотиос на човеконенавистничеството, а не на хуманизма, а, както и още две-три стихозбирки. Веселин Андреев, който е съдия в 6 състав на Народния съд и трябва да съди свои колеги, впрочем до края на живота си зарива това в абсолютна пепел на забравата, това свое участие, okay. просто защото се срамува от това, аз съм убеден. И дори най-близките му хора, знам, имат такова свидетелство от неговия син, разбирате, едва през този новия век, че е бил съдия в този Народен съд и така нататък. Но това са едните. Има други, които, като Елисея Багряна и Дора Габе, наистина се преобразяват. И това е едно от най-печалните от гледна точка на историята на литературата и българската култура преобразявания, макар и за десетилетия, в което можем да кажем, че те стават абсолютно други поетеси. Но, исках точно това да кажа, всички посещават, казано условно, с изключение, винаги има изключения. Но има едината нас, Далчев, има от нас, Далчев, който посещава тези кръжоци, а, но никога, никога не написва нищо марксиско-ленинско, социалистическо, а си остават анасдалче в онзи морален пример, който е хубаво и съвременните писатели да следват. И последно, титлата Жив класик ли е знака за тоталното поглъщане на писателя от партията Държава? Да, това е един от знаците, но не е единствения, защото живите класици са малцина. Те са Елимпелин, Димитър Полянов до някъде. Но останалите послушни автори им е важно да бъдат лауреати на Димитровска награда за послушанието, за държавните писатели а, и за малкото острови на свободомислие и свободно говорене в а, времената след 1944 година. Благодаря на професор доктор Пламен Дойнов, ректор на Нов Българския университет, който представи новата си книга «Освен терора». Моделиране на новия писател на Неребе 1944-1956 година. Моделиране чрез репресии, чистки, натискани, риск, но и съблазняване.